أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلط ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون مقصد سورة بقراء بيان تتلورو مسألو ده أولا مسألة إثبات التوحيد دوية مسألة إثبات رسالة دریم مساله جهاد فی سبیل الله و درو مساله انفاق في سبیل الله بیانی گی سورۃ تصلور برخه کے تقسیم دے اولا برخه سل ایتون دا باگے کی اولا مسئلہ یعنی اثبات دا ثابت ول چ اللہ پزات او صفات يو کی یوں دے بیان ہوا پدریو بابونو کے دریم برخه دوما برخه ایت نمبر 10 تر 13 پکا پورا دا باگے کی دویمہ مسئلہ یعنی در رسالت بیان ہوا او غنه اعترازات چې ده پیغمبر علیه سلام پا پیغمبری بانه واری دیدل منکرینو دغه شبهات واری دول داغی جوابونی وکړه او اخیره کې نفی ده شرک فیدی وکړه ده توحید مضمون کامل شي آیت نمبر یو سلو واوی انا دو سو دری پندو سو پوری بیان شوا پاري کې مسله جهاد په سبيل الله دغه وضاحت وشو تلورم برخه د وسو تلور پنځه تر اخره پونې دا په کې تلورم مسله انفاک په الله بیانېږي پرونی سبق کې درېما برخه خلاص شو درېما برخه د جهاد مطلب بیان شو د جهاد اقسام بیان شو چې جهاد دو قسمه ده یو اکدامي جهاد ده یو عيني جهاد ده اکدامي جهاد هغه چپای کیو مسلمان ملک دیو مسلمان امیر هغه نور ملکونو ته د اسلام دعوت ورکي چې دا قانون ومني دا نظام ومني دا عقیده او دا نظریه ومني نو کچیرتا یو کافر ملک اغه تبدری شرطونه کوي خلک یې د مسلمان امیر د خوانه یو شرط بدایي چې یا خو خو مسلمان شې د خپل نظریه دا خکل عقیده دا د دنیا او د آخرت بقا د پدې کې کوم مسلمانې غي نه خوخه مخبل دا زور درمنې نشته خو که مسلمانې غي نه مونږ ته بزان ځلې لکوې ټیکس به مونږ ترا کاوي ځکه دا لاو کم د صورت توبکه الله مونږ ته اوس دېو کم کړې چې مونږ ته ټیکس را کاوي بیا یعنی زمون د لاندې بوسیږي کچرت د دام نمونې نو بیا جنگل تیار شې دادرش شرایط د اگډامی jihad کې یو کافر تا وړاندې کیږي کوي یو شرط یو منلو خپخه کوي نه منلو جنگ دی ورسره دې ته ویل کیږي اگډامی jihad هېني jihad دې ته یا فرضي jihad دې ته ویل کیږي چې د یو مسلمان ملک باندې یو کافر حمله وکي نو بیا د هغه ملک پټول مسلمانانو باندې jihad فرض شي فرض عین شي د ځکه اې نه جهاد وی کی گی. او یاد دي د ځکا فرزي جهاد وی کیږي په دې کې د ټول مسلمانان جنگي به خپل دفاع وکي او کافرانو د خپل ملک و باسی. او باسي او ترغې پورې به دوسره جنگي ترڅو پورې چي ترڅو پورې چي د کفار او زور او غلبه نه مات شوي د جهاد تلور مراتب بیان شو جه مع جهاد مع شیطان جهاد مع اربا به زلم او جهادمال کوفار وال منافقين دا مرتبی بهیان شوي د د چلور وواړو مرتبي دی للس قسمونه دي د نفس سره جهات بیا چلور قسمونه دي د شیطان سره د جهات دریک دو قسمونه دي د کوفارو سره د جهاد او د منافکانانو سره د جهاد چور قسمونه دي <تصفيق> او د ظالمانو سره مبتدیانو سره د جهاد درې قسمه دي په غیما نه ټول ټوټل دیرلس جوړیږي په غیما منه وضاحت او تفصيل وشو بیا د جهاد درې منازل بیان شو یو ابتدایی منزل یو درمیانی منزل او دریم آخري منزل په ابتدایی منزل کې درې خبرې ضروری دي یو د مجاهد تربيت تهذیب الاخلاق د مملک اصلاح او د کور اصلاح په پدې صورت کې د منزل د پاره د غدري خبرو طرف ته اشاره وکړي او بازي قوانينه بیان کړم د تربيت د مجاهد لپاره لصفتون بیان کړم د ملک دښتا لپاره ضروري قوانین بیان کړ په دې ځای کې او د کور د اصلاح لپاره اتلس قوانين بیان کړم بیا د دې مېنس کې آیت نمبر یو سره نبی کې داوا د دې برخه د دې برخه داوه چې شو جهاد فی سبیل الله نو اول زلی داوا بیان کړ په آیت نمبر یو سره نبی کې چې وقاتلو فی سبیل الله دویم ځل داوا د برخ بیان شو آیت نمبر دو سوا چلور چلو ایخ کے چی وقاتلو فی سبیل اللہ او دو زلی ترغیب ورکو انفاقلا پر تیرہ برخه کې درہم برخا کے یو زلی ترغیب ورکو انفاقلا په آیت نمبر یو کې چې کے نه یہ یو زلی آیت نمبر یو سلو پینزنوی کے انفاقلا ترغیب چې چی یایو یا اللذین آمنو او امینا نه وان فکو فی سبیل اللہ و لا تلکو بی عیدی کم الى تحلوکتی مال خرچ کئی پلار داللہ کی که مال خرچ نکئی جیہاد باونی شی وچی جیہاد باونی شی نوزان بل حلاکت تاو گرزاوی او دویم زلمانی دعوائی بیان کرد تلریب ورکڑا انفاق لی آیت نمبر دو سوا پینزت آیت نمبر دو سوا پینزت تلویخ کی چی من زل لزی یک روز اللہ قذا قذا دوفزا زوزا بمن ذا الذي يقرض الله قرض حسنا شوق داغاچ وركولو كي لا لا وركول خ يعني دا الله بلا ركي مال مولغي او خ مال الله يذبه وتا دوتن كما پدير سره ودوازلي داود جهاد بيان او ودوازلي ترغيب ورکو جهاد طرف داود خلاص او باخره كي دبرخه باخره كي آیت نمبر دو د رت څ لو یوږ کی زجرو سستوتا او ترغیب ورکو جهاد لا چې سست خلک د غوډا ګومان دي چې مرګ چي دغه په جهاد کې دي نو الله زجر ورکو د خلکو چې مرګ په جهاد کې نشته که مرک په جهاد کې وي دغه زر خلک بغیر د جهاد نم هغه زرګون خلک بغیر د جهاد نم راکړي هغه یتوندې خیال منه و تخ دل د جهاد نه چې موږ د مرګ نه بچ شو قالاو има موږ کډو به می ژوند د نکړو او دامي وته ثابت کړه چې مرګ په jihad کې نه ده مرګ چې هغه د الله په لاس کې ده او آیت نمبر 286 څلوي خنه واقعا د بني سایلو شروع کړه د بني سایلو یو واقعې شروع کړه چې غوي راغل خپل پیغمبر لا چې موږ د فارم امیر مقرر ک چې موږ jihad وکړو چې امیر وته مقرر شو دوی بیا ډیر خلک د جهاد نه وا وختل جهادي نکرو ډیر خلک بیا د جهاد نه وا وختل او جهادي ونکړو او امرولمان بیا یو امتحانو کوو په امتحان, امتحان کې د خلک ناکام شو او اخره کې نقطه د مشروعیت د کتاب بیان کړه چې ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفظات الفسادۃ الارض ولكن الله حظ فصدن علالعالمین الله یو کچیر ته دغه نظام منوي جوړ کړي یته jihad حکم منوي کړي او د بازي خلق دغه په بعضو خلق نووي کړي یعنی په مجاهدینو مننه د کفارو دغه نووي کړي نو بزمکه کې فساد عام شوی و زکه کفار به زورور ور شوی و او غوی به کوشش کوي چې خپل کفر او خپل شرک تکارو کی <تصفيق> او چې کوفر او شرپ یوځي کې خورشي نو ظلم خورشي چې ظلم خورشي بیا د الله عذاب راځي آیت نمبر دو د 3 پنځوس کې نقطه وا د مشروعیت د کتال چا لاوی په دین کې خلکو اختلاف وکړو نو بیا خلکو چي ده جهاد وکړو جنگي وکړو ماورته د جنگو کوم وکړو دو چا لر پنځوست نن سبق نه چا لر شروع کیږي دا چا لر آیت نمبر دو 27 تلور پندوت نه نیولې تر اخره پوري ده په دې کې تلورنا مسله انفاق په سبيل الله بياني انفاق ویل مال لګولو ته خرج کولو ته مال لګولو ته خرج کولو ته انفاق ویل کېږي د انفاق لپاره ځان لبرخادم مې كن مخلاص وي او مې مخلاص وي غل کېنه به وسه د انفاق د لپاره التزان لبرخه بیان شو خو جحا... په جهاد په برخه د جهاد کې هم د وزلې ترغیب ورکړو انفاق لا دا ولی د ځکه چې انفاق او جهاد دا خپل منسکي لازم او ملزوم دي منګاول کې ویلو چې د قرآنی کریم اته مقاصد دي پاتو مقاصد معنی قران خبري کوي بحث کوي نور نوردا تومره خبره چې په قران کې دي که دا قرآني مسلې دي که د ملک اصلاح ده که عبادت دي کار سي دا ټول دغه اتو مقاصد سره تډل شي دي اصل مزمنونه اصل مقاصد دغه ات دي په اتو کې چلورو ته ملکي اصول مهمه اصول ګو ان شاء الله په دې معنی بیان کوله خیره د ضرورت ويلکیږي اصول مهمه یعنی هغه اصول چې هغه اصل اصول دي. مهم اصول دي او ضرورت ويلکیږي اصول مومدہ مومدہ د امداد نه دي یعنی هغه اصول چې هغه د اولو ضرورت چې هغه اصل اصول دي امداد کوي نه د ورستنی د اولو ضرورت امداد کوي مومدې دی سپورت د اولو ضرورت ته د اولو ضرورت د پرداستنو وانت کار ورکی لکه ولنټر د پارا چد د پارتستانا څنګه کوم کارویر کوي دا رنګ د اورستني چلور یعنی موميدات د اول چلور د پارا د ستنو غونتي کارویر کوي که چيته د اورستني چلور ني نو د اول ني چلور چنه ځکه د لنټر لاندي ستني ني یا دیوال ني چاغلي سپورت وير کوي د لري لنډن خوشي ودرې ته خامخ لاند نه وي خو یو څه سپورت خو به ورکه یا استنه یا یو دیوال لاندي او بیمان ميمان بو ورتا اجه دغه چاپیرا نو لنټر پاګماني ولاړي بغیر دستنو خو لنټر نشو ودردله چوندسي په هوا کې تو ودره نومدارنګ کچیر ته د ورستني چلور نوي د اغا ولني چلور چنه اغا نشي خوردلې هغه ته خدمت نشي کړدل او دنیا لا پیدا کړم دي پاره ده چدلری اولنی چلورو خدمتوسی په دنیا کې دا قران وی یوما خلقت الجن والانس الا ليعبودن معنی دې پیدا کړی انسانان او جنات مگر دې لپاره چې زما عبادت وکي نو دا اول چلور چې چلو دې ډېر مهم دی او دې تا ثواب کمیل کی ثواب یعنی مخکینی دا مخکینی دی دا کوم کوم دې اولنی چلور دې کې ته لکې اسبات توحید اسبات توحید ما دا سابه تول چه دا بیان بده تلورو که دا اولانه چلی دا بیان توله مهم ده اسبات توحید دا سابه تول چې الله یو ده چنگا یو دی یو خوزم یا ما یو خو تاسم یای هر چو که یوی هی چو کم دعا و دری نی یو یا زما په شکل او زما پا نومانی بلخطوکو نیشتا زما خوینو خو بل سکنی چې بلکل زما غونتی شي یو خو یوه خو په کې چیرته چا چا نو یو خو زم م یو خو طول دی اللهم یو د څنګه یو دی د قران په دې باندې باس کړي چې الله څنګه یو دی د دې وضاحت او د دې تفصیل کوي چې الله څنګه یو دی الله دسی یو دی چې نه په ذات کې څوک مثال لري یی نه د هغه د ذات بل ذات شته چې وسره یوې د الله ذاته فلانی غون دي ذات دی یوه ینی مثال ورکی تشبیه ورکی نشي ورکوله دا الله غون دي ذات بلېزه ليس کمصله شیء نشته په شان د الله په ذات او صفاتو کې څوک هم نشي دا ارش نه والا تر فرشه پر دسي یو چوک نشته نه دسي یو شی نشته نه چې ته تشبیه ورکه د غشي الله سره هم دا راغي لکه څنګه چې د الله په ذات کې سوک په مثال نشته همدغه رنگ دي الله صفات او کوم څوک مثال نشته د الله صفات دغه الله صفات د المغابه په غابه معنی خبر دي الله دا صفه د بلیچا نشته نه د پیغمبر شته نه د ولی شته نه د بلچا شته نه د جنات نه د ملائکو دا صفه خالص ده له مقاليد السماوات والارض سوره انعام کې براشي آیت نمبر پ کې له مقالیدو سمااتې ور لا یا علم هو لا لا علم الله ن پوږې په د خاص د الله سره چاابیانې د غی بوددي نهپږې په د چاابیانو باندې یا په د غی و باندې الله هو مګر الله پیغمبره اسلام تا الله وقرآن کې چې پیغمبره ته ایعلانو کایت نمبر پ کې صورت اام چې کل پیغمبره چې لا کو ل کوم اندي خضاه الله وادي دا داتې ما سره د الله خزاني نشتا ولا اعلم الغيب عاوزنه علم الغيب پېغمبر اسلام علم الغيب نه دی د پېغمبر اسلام نه نه باد بل څوک علم الغيب شي وليا بل یا بل او بیا په سود د انام کې وضاحت کوي چې علم غيب دي وی وي چې په دنیا دا د څومره پانی دی په پا زنګلاتو کې په خارونو کې په کلو کې څونه پانی وي په ارا باو بشميره شمرب نه نه دا هر یو پان چې ورځيږي الله ورمنې پوي ده دغه علم هیڅوک ای نه لري په دې ځمکه کې و څومره داني کول کیږي د ورځي لکه په عربونو خلق دي نو څونه داند دي و میلیارډه خلکو د پاره به د رزق بندوبست کیږي کنه بکي کی نو خلک رواند کوي د دنیا په مختلف سیمو کې نو الله وی د دا هاري داني داني نه خبره ما حکومت دانه بزرغونیږي حکومت دانه په نظر غونیږي دې ته <تصفح> لکه ګلمغه دین ازه خبر يم چې سمخ کې او دین ازه خبر يم چې مخ... روس روان دي د دی د ویل کې علم غیب دغه څه علم د الله نه بغیر د چا نشته دا د الله یوسفت ده دا رنګ د الله صفت ده مختار کل چې الله په هر څه باندې واکمن دي د هر څه اختیار د الله سره ده دا د الله صفت ده چې متصرف یو الله ده نو بل چوک د الله غونتي متصرف منل د الله غونتي مختار کل منل واکمن منل دا د الله په صفت کی برابر ودی لکه مونږ وایو د بچو ور کول زیموار اختیار الله سره ده د مرزونو لری کوو اختیار الله سره ده د شفا ور کول اختیار الله سره ده د تبا کول او د بش کول اختیار الله سره ده نو که سړی وایچنا پلانکه ولی پلانکه سړی مړ یا ژوندئ اغم بچو ور کول شي خلقته نو دا د الله سره په دغه صفات کې شریکول دي او که اوسړې وي چې پلان کې شفاء ورکولې شي نو دا الله سره په دې صفات کې شریکول دي چې اوسړې وي چې فلانه مو کغه مرده کجوندې رې د کبد دی کوم لایکنه کجند ده که هرڅوک ده او چې اوسړې ده وي چې فلانه مو اختیار لري د بچو د مرزونو د تباکو د بچکو د مالداري د غريبي و ودا الله سره په صفات د تصرف کې بل شریک ولی ودہ د الله صفات د ډیر دی بیا په غیفه نسړې وضاحت کیږي نه خطنيږي اس بعد د توحید د تول کېږي چې الله من یو منل په ذات او صفاتو کې چې نه د الله غو ته ذات بلشته او نه د الله غو ته صفات د بل چا شته کوم صفات چې د الله دی هغه صرف د الله دی بل څه هغه صفات کې د الله سره شریک نشته دته لري کې اسبات د توحید دویم مقصد د اصول مهمونه هنه غצלورو اصل او مقاصدونه دویم مقصد دی یا اصل دی اسبات د رسالت دا خبره تول چې الله پیغمبران را لېګلی او په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر نبی علی سلام دی او د نبوت د پیغمبري یا د رسالت دغه سلسله په د معنی ختم شوه ده یعنی په پیغمبرانو باندې ایمان راوړل او بیا په دې پیغمبرانو کې په آخری پیغمبر باندې ایمان راوړل اوس دا کې اوسړه پیسر السلام باندې ایمان راوړي خو په نبی علیہ السلام باندې ایمان نشته دا ایمان واره نه ده خان کړي اوسړه موسی علیہ السلام باندې خو پیغمبر علیہ السلام نه مني ایمان نشته دا الله د دا ایمان دا دارینو وسته بلکې ټول پیغمبرانو نه قرآن کې آیت د سورته انبیاء کې غالباً ده چې ټول پیغمبرانو نه الله وعده غسته کچري تاسو په زمانه کې زمما اخري پیغمبر را شي ادم علي السلام تر عيسه علي السلام پورې ټولو پیغمبرانو الله دا وعده غسته چې کچري تاسو په زمانه کې زمما اخري پیغمبر چیرته نازل شوراغه نو تاسو به نو تاسو به چا وږه نو زمانه کې زمو زمان اخري پیغمبر راشي متاسوبه څوک وې هغه من ایمان راوړی دیتو لیکي کیږي کی اسبات د رسالت یعنی اسبات کول د پیغمبر دی نبی علی السلام چاغه پیغمبر دی او حکما پیغمبر دی الله د خوان را لګل شوی دی دیتو اسبات د رسالت ویل کی او درې مقصد د صداقت د قران اې دا قرآن ریختنواله منل چې دا ریختله کتاب دی یو حرف په دې کتاب کې هغه ځان نه زیات شوی کم شوی نه دي نبی علی سلام ته چې الله سره کوم ور کړل د غرنګي مونږ تسپارل صحابه ته صحابه په امانت سره مونږ تا سره سپارل او دا تر قامت پورې د غسر او قران کې ملوې چې نحنو نزلناه و انا نحنو نزلناه و ان له له حافظون نحن نذلنا من قال لي قال دي قران دره وان له لحافظون او من دي حفاظت كون کیو مدام انل چدا کتاب رختین کتاب دے اللہ د خانه دے پدی کیو حرف زان نہ زیاد کم شو نہ دے پدی کی لرل دی تو لکی صداقت قران او چلورم د اصول مهمه نہ دے چلورم د اصول مهمه ایمان بالاخره اخیرت ایمان چی چی من ایمان لره چورسته ده چې مونږه الله لوراندې کیګو او مونږه الله سوال جواب ویو او حساب کتاب ویل کو دا څلور چې دي دا اصل اصول دي خان دا د ایمان بنیادی اصول دي مقاصد دي د قران په ایمان قران وضاحت کوي او بیان کوي به بی د ایمان خویر شاخونه دي دی ډیر دی وضاحتونه دي د قران کې هغه د څلورو دلاند دي لکه فرښتومانه ایمان راول را جنات باندې ایمان راول په تقدیر باندې ما خو په تقدیر باندې ایمان راول په پیغمبرانو باندې په کتابونو باندې ټول په تلورو کې نه دی دي سرور ته اصول مهمه اصل اصول الکی او تلور نورو ته اصول مهمه د الکی چې له دې اولو تلورو امداد کوي نو پاره کې اول jihad ده الجهاد فی سبیل الله دویم نه الانفاق فی سبیل الله او دریم ده آداب او تلورم ده تنظیم چې jihad کینو jihad کین د jihad څلور مراتب مونږ ویلې نفس سره جهاد شیطان سره جهاد کفارو سره جهاد ظالمانو او مبتديینو سره جهاد نو پدې کې د خللې جهاد هم کې د توري جهاد هم شته پدې کې د مال جهاد هم شته پدې کې د یالس که څونو وو اول دی الجیهاد فی سبیل الله کفاره مانه خو زحتا سو واردو مخکې برخه کې کدا سپورت کيده دی اولو چلورو او دویم چې دی الانفاق فی سبیل الله مال لګول مومنانو باندې الله دا لازم کړی دي چې تاسو به مال لگاوي دا الله په دین باندې دی. توحید په خورولو کې به مال لگاوي د رسالت د سنت او د پیغمبر اسلام د خوروود لپاره مال بلګوي د قران د خوروود لپاره به مال لگاوي د اخرت نظریه عام شې دي د لپاره به مال لگاوي چې الله موږ نبی اجر راکی په دنیا کې قران هیڅ ترمن دی ویلي چې په دین باندې وګټه دین د مال غټلو ذریعہ وغرځوه نه قران چې بو کوم ځکه هر ځکه تاسو ګوره هر آیت کې نو یو شیل ترغیب ډیر ور کوي بدیع اتو مقاصدو کې دغه شپغم مقصد چي ده انفاک فی سبیل الله ترغیب ډیر ور کوي چې مالو لګوا کم ورزنه چې مال په دین باندې لګې دو د پیغمبر اسلام او د صحابه او ورزنه وخنا نو دین عزتمند مسلمانان عزتمند و قران من دو، مسلمانان عزتمند لیکن کله چې په دین باندې ګټه شروع شو, شو او دین مال لگول بند شو نو دین ذلیل شو سپک شو علما سپک شو علما عزت مند پخواه خو چې مال لگاو علما سپک شو دا الله کتاب سپک شو دا رنګ دین سپک شو ټول دین تبو बर्बाद شو چکره نه په دین باندې ګټه شروع شوه ده په دیوځمانه الله قران کې پډیر زوینه کوي دي چې ولاته شترو بي آیات سمنن قليله او مغ ور کوي زم ما پایتون ما دنیا لګه <تصفح> زکه يهودو کسانو پوخاني مذهبونو ام دغه کار کړو داوی مذهبونو چې تباشوي دي دی دم دیوځنه تباشوي دي دی. چې ديني ذریه معاش ګرځول دي زکه چې وسړې په دین باندې خېټه پالی هغه هک مسله شي زکه غلط خېټه بیا رزقي بنديګي رزقي لغت ويل کیږي نشی کوله بیا هکه مسله بیانول چې هکه مسله بیان نه شي نو خلک بجاهلت کې پات کېږي او چې خلک جاهل شي نو خامخ زوال شروع کېږي بیا د دین کړي رغوب لمن هک دینی دا غي زوال شروع کېږي ولما سپک شي مسلمانان سپک شون داول چې موږ په دین باندې مال لګول خو پرې دا موږ خو نو ساو مسلمانان صرف مال جمع کوي وای صرف مال وغټه جمع یې کا وای ساته لیکن مال لګول چیرې دمو استاد د ډیر یو <تصف> اږي به خبر اخګاري چې منه زموږ منګوس مالګو موږ د خده مړي وږی ماړکو د خده مړي د خده ماړکی بعض خلکو تر دې حدا په ر بیا خبر وتا لارډ شپ نو دا په دې صورت کې دوا مقاصد چې هغه د اولو ترور نه بیان شوه، اسبات توحید اسبات رسالت ادو مقاصد چې دی دو مضمونونه هغه د اصول مهمهونه بیان شو jihad او infaq jihad خو بیان شو infaq چې دی د ننی سبق کی شروع کی هغه دی پر خیال لګه خلاصو ما چې د تراخره پروژې دی, دی خلاصه شې ده بیا ان شاء الله تغییات بو ویو <coughs> په دې اول آیت کې آیت نمبر 255 کې ترغیب ور کوي infaq تا مال لګول چې مال ولګوي او تخویف ورکی اخروی تخویف الکی یریتا یری یرا ورکول تا اخرت یرا ورکی چګوره د 10 ورځې را روانه ده چاړي کی بیان نه لینشتو نه دینشت نه دوستیشت نه سپارښو نه شته نووس د دنیا د سره وخته فدې کې مال ولګو آیت نمبر 215 500 کی د آیت آیت الکرسیم ولکی او د دې آیت ډیر فضیلتون ان شاء الله چې ګره د آیت موولو به باغه فضیلتون او دغه مضمون بیانو خ په د آیت بر 2015 کې په دریم زلمان دیدعواده د توح د ړه په صورتت کې د توحید داوا دری ځونو ک بیاېږي اول زلمانې داور توهید بیاږې په آیت نمبر یو تم کې پهوان د یای یناسو عبودو به کوم سره چو خلکو عبادت کې خپل رب یو وومئ د یو رب اعباد تو کوئ په د ادت کا لا سر بل مشرې کوئ دویم آیت نمبر یو کې داواده توهید بیایان که. خپدې اول ځل مانی چې داوره توحید بیان شوه الته ور مانی 15 دلیل راوړل عقلي دویم ځل مانی آیت نمبر 103 په تکې داوره توحید بیان شوه چې اله حکم اله واحد حاجت تر واسطه اسو یو ده او په دې مانی اته دلیل عقلي بیان کړ په دریم ځل مانی په دې داوره توحید بیان شوه دا ولې چې دا اصل مقصد ته اشاره کوي چې اصل مقصد توحید ده دنیا دا پیدا کول اصل سبب چې دغه توحید ده د الله عبادت او ما خلق الجن والانس الا ليعبدون معنی دې پیدا کړی جنات او انسانان مګر دې لپاره چې زما عبادت وکي <تصفح> نو توحید په عبادت کې شامل ده نو پدې ځکه کې درې معنی داوره توحید راوړ او پدې او پدې ځکه کې یوولس د دلایل ورمنوړاندې کوي اول ځمانه 15 15 دلایل په دویم ځلمانی آیت نمبر سره د درش په تا او بدله په دریم ځلمانی یوولز د ترکی ور سر ور کوي دا ویلم ترکی ور کوي او درایو ترکی ور کوي آیت نمبر یو سل دو سو شپک بن سوزنه دوه لارې شروع کی یو ویلا لار ته ویل کی, کی الغی او دوه مل لار ته ویل کی کی سبیل الرشت سبیل الغی او سبیل الرشت د اصلاح لاره سید لاره نه غلاره نه غی لار او د کگی لارې وضاحت او بیان شروع کئ قد تبین رشت مغل غی الی یقینا خقاره ده خقاره ده لار د اصلاح د کگی لارینا ینی ما کګلار موځی هکرجه دا لار کګدا او ما نی غلار موځی هکرجه دا لار نی غدا نو فمای ور نو نی غدار فمن یکفر بالطاغوت و بالله او چاچ د غیر الله انکار کو ایمان راو پالا باندې نو دا نی ده دا د رشت ده او کاله کومه د چې پهغوت ما نیمان را وړي د کاګره ده تغوت له کېږ غیر الله ته الله نه بغیر چې پهار سامان ستا ای راغو د تغوت دی نو ن غ لاه دا چې پلهمه نیمان را او کالاره داره چې د الله د الله نه ان کارو یا د لا سره شکو کې د کاغ ده یا د الله رالیګې شو په غمران نه کارو نه ان کارو د خت د ورې نه چېغ د لا سر ماکات د دغ ان کارو دا قگل ده بیا آیت نمبر دو سواهو پنزوز دا خلاصه دا خد علی قیزان سرم آیت نمبر دو سواهو منزل بیانهی د سبیل الرشد والاو دا نی غلار منزل بیانهی چې الله و لیو اللذین آمنو دا دی نی غلار والاو اللہ مل گره ده الله دوستې الله ولیوین عامنو الله ملګې دغ ک سا دی چې ایمانې را وړو په غلار مانی شو الله دغهملګری مه چې د الله دوستی ته میلا ووش بل وړه خبره شته د الله دوستی خدا د هرڅنه خ ده د مال نه دولت نه د شوت نه عزت نه هر د الله دوستی خدا ده نو الله و ین آمنو دا منزل دی د غلارې وال یوخور جو هم می نه ظورمات الله چې یخ د جوو میله ورومات ای نور الله ب د تیروونه روبااسې په طرف د راه الله به تمخې په تیاره کې پرووي په جااهارت کې پرووي اوس ب د الله رانا طرفته روباسي زندگی بهې رانا شي آخرت بې رانا شي تیروونه ب د الله روباسي دا د الله د دوستی اثر به رو رو دا روزي نتیجه به دا او د شیطان سره د تعغوت سره د ملګرتیا منزل بیان ده سبیل الغی ولو منزل بیانی چد ک كا... قیلارو ولو بت منزلی داو منزل بدای چ ولذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اوه کسان چنکار کو د الله نه او د الله اولي... دو شو کتابونو پیغمبرانو نه نو او اولیاءهم الطاغوت تدید وستان شیطانان دی شیطان دوز شو شیطان بڅوکي د ان د دوست به چتی جروزي دا نه تیجه به را ووزي چې یو خلیجوونه هم می نه نورې تاسو با دوی بروببااسې با د راناه ال ظماتې په طرف د تیروته به فرنا کې پروتې تا به د رناان روباې تییارو طرف ته په جا حالت کې بې واچوي ااکده بهته خراببه کې عمل به د خراببهې آخرت ب د خراب کې قبرژون بې خراببه شي د رناانه به وي د ایمان د رناانه بر وي د اعلم د رناه بروزې په طرف د تیرو. نو دا شیطان شیان د ملګرتیا اثر به دا شي دا الله د ملګرتیا اثر شې چې رنا فته بهه شي دتیروونه بره او لکه کورانته تاسوکیناست که نهونه مستګې راناه شوي په ډیررو خبره پوه شوي مسلمان هممون ټولو للیکن کو ته چې نوست په ډیررو خبره تاسو او سپورې نه پوه لکنقررانته چې کېاستست پوه شو مغز هم خلاص شوي دا رناده دا د علم رانا ده او دغه رانا دنیا کې منسانته رانا و کي او دغهنا د اعلم دا بیاخرت کې منسانتهه رانایر کي چې عمل او سره نو بیا ایتمر دو سو کی مثال بیان دی دخ من دخ منزلونه واخ اول کی ګوره ایتمر 255 نه دو لارې کړي یو سبیل الغی او یو سبیل الرشته نه غلاره او کغلاره بیا منزل د نی غلاره او منزل د کگیلاره بیان کړو د نی غلاره منزل بدای چې ادا الله بدوس چې اوله به تره نورو باسي په طرف درانه او د کگیلاره په منزل دای چې دا شیطان ملګری شو شیطان به درانه تر درنانه روعاسي او د تیا رو کې بده اخته کې جاهل او پاتشي به به کورم تیاری اخرت به دم تیاری دنیا خو بده یاسم تیاری د جاهلت کې چوسی دنیا خو تیارې نو مثال بیانې د سبیل الغی مثال بیانې د کگیل ار والو خلقو چ کگیل ار والو خلق څوک دي تی صفات دي سره کوم خلق دي مثال بیانې او واکر اورې د نمرود چه او گورا نمروت لا دا اغا سبیل و غیوالا ده دا اغا پا کگلار چراوانشوه و دا, دا, مثال دا ده چې د چه دا ابرایم علی اسلام بیانو کردو دا نیغی لار دعوت ور کردو کوشش کهو چه تیارون رو باسی طرف درنانا خود دی سری نمرود اغا اللارا قبول نکڑا نیغا نو, نو شیطان چه ده ده ابدی ابدی تبا کردو برباد کردو ظالم و گرزیدو نو مسال بیانکو د سبیل و غیو چدکه ګولارو ولومثال د دې کنه مرود نمور دی یو مثال دی به آیت نمبر 2950 پا... کی مثال بیاني د سبیل رشد والو د نه غلارې والو مثال بیاني چې داغه او پاره معنی واکر اوړي په دې مثال کې واکر اوړي د حضرت عذیر علی السلام چې وګوره حضرت عذیر علی السلام پیغمبرم دي او دو په کې یو خیال راغلی ره په یو کار معنی تېرې دو او هغه کار ته باشه او پاره معنی نو ټول تبا کلی ملی کلمه لی ټول تباشو خلق بنشیوه نو دا اوزار الله سلام په ذهن کې راغله چې الله به د امري څنګه ژوند کوي په الله خو ایمان وو د الله په قدرتونو باندې ایمانو وو په ایمانو په دې باندې ایمان وو دا ځکه پیغمبرو په دې باندې ایمان چې الله د امري ژوند کوي شي الله سره د قدرت شته خو هغه کیفیت ورته معلوم نه دې کتل غ ختل چې الله به څنګه دا مړی جووندي کوي آیا بیر ته دنیا کې سره کممونږ پیدا کږو د مور د خیټ هغه پرسیجر نهتیریو دغسې ب دودو باه پیدا کږي که نه هم دغهې ب ډ الله به پیدا کوي انسانسال رای که نه چ الله به با دوباره چې موږ تاسو پیدا کوي څنګه موږ تاسو پیدا کوي د مور د خېټه با دوباره روزه لکه دنیا کې تر کومه پیدا کیغو کنه کوم بل طریقه باندې موږ کوم بل کیفیت باندې پیدا کیغو دا سوال حضرت حضور علي سلام سره راغو دا سبیل روش ته نه غلالي ولاده او الله دې سل کاله مرکو فمغزه په ځای مرکو چې مرکو سل کاله بعد بیرته ژوندې کړو اولاد ته پوښتنه وکړه چې څنګه وخت مروي دوتو وی حضور علي سلام کم لبستا. څومره وخت څومره عمر دي تیر کو د وی لا بیسټو یومن او بازه یوم یا لا یو ورځ یونی مورز به می تیر کړی سل کال مړو او چې راځي خوشو شوی هر یو ورځ به می تیر کړی نی نو مري او لري کوم لري څه ثابت کید نه مري پويږي کنه پويږي یو هر مړی چې له یار شوی نی کون جکشن نشیند بر کبر مړه بدانات ما دنره و چې چنچڑا په قبر مړی ویني چې د انرد کماده ده نو ویني چې دا نر دی کمم او قبر دا. دا س... دا دا کم ک لاند د پرو چې د نر دیکه غه د پیغمبر پیغمبر زیره لسلام دا د ستا د مړی نه ډیر کم زورې او چې ستا مړه چې چړم ونی او او ل سلام په دوه نه پویدلو چې س کالومر تیر کو دی ثابتېږي چې کله انسان مر دنیا سره دغه تعلق نهوي بیا دغه رو لاړه شي اللیین ته یاسی خاوری خاوری دا یمنه به قلب اسوک او بدن په دنیا کې ذره ذره خاوري خاوري شي اه په چې کمزته نعمتونه ملایويږي بدن تداغي احساس کوي کدا بدن په هر شکل کړي کله قبر کې خاورې شوې را کو ہندوانو سزا کړي او مایا نو او کنهور خړلې ده او اور کې سزا درې ده هر هرکم چیزه ود د روح چې کوم ځای کې ده ود د روح, و روح او بدن تعلق دومره ده چې اگر روح ته قصا سزا ملایوي کې بدن لا او عزت ملایويږي احساس کیږي او کومه روح نه متون مليږي د بدن له احساس کیږي دومره صرف الله تعلق ساتل لري نور تعلق نه چی موږ او تاسو ویني او موږ تاسو خبري اوري او شهيدان چې د جپ د پنځم بی ورځ باندې وای راضي کورون باندې ګرځي او د جومي په ورځ باندې ګرځي په لکه چې د هندوانو او کيسي دی وي اتمه بټک رہیه نو دلته وي شهيدان وای روحونه چې دلته تاوی کوي نو دا ټول کې سیده په دې معنی د دلایل نه د قران نشته او نه د احادیث نشته نو او زر علی السلام چې کله الله راجوندې کړو نو الله وتعوي الله ورته ویل چې ګره دغه سیده ژوندې کوم قیامت پر راځمنده ته دوباره څنګه ژوندې شو د مور د خېټ لر راجوندې شو کنا دایرک راجوندې شو کنا نو الله هم دغه سې قیامت کې موږ دایرک دوباره کوي دغه پروسیجر چې په دنیا کې دغه سې پروسیجر مې موږ راجوندې کوي چې مور پلا لري شي بیا مور چې په خېټه کې حامل شي نو بیا دغینه ماشوم پیدا شي نه دغه طریق کار نه دی د اخرت پیدا یش او بیا خوکه وسره خرپو دی د وزیر علی سلام یو خر ور سره اغه اډو کې اډو کې شویلې <تصفح> الله ورتوی دی خر لدی وګوره انظر الی مارکه وګوره د خر لدی هغه خر اغه اډو کې دانچای چې وا اغه ول دانچا جوړا شو بیا پاګی باندې غوا الله وا او بیا مکمل خر جوړ کو اواز وکړو او پیغمبر تعالی خو دغه سور بیا بجندکم د هغه پغمبر چې دی هغه د الله د قدرت چ وککه سرې تسلیم کو او قانې شو په دیماندي دا د نی غلارې صفت دی او د نی غلاره د میثال دی یت بر500 خ بیا یت نمبر دو شپته کې. مثال بیان دی اصحاب الرشت سبیل الرشت والو یو مثال خدای رسول الله سلام وکنه دنی غلاره والو دوه مثال ایت نمبر 225 ته کی د ابراهيم عليه السلام بیان دی دنی غلاره چې وګوره ابراهيم السلام هم دغه رقم یو سوال دا نو کو چې یا الله ز د موري بچنګ جوند کې قیامت پورز باندې ما د د کیفیت خو یا الله کیفیت خود لري دا بیا د دغه ځکه باغواکیه تفصيل ور باندې کو ایت نمبر 20 یو شپتنا ترغیب شروع کې انفاک تا مال لګولو تا اصل مقصد چې د دې برخه دی انفاک په سبیل الله اغه شروع کیه آیت نمبر 211 ته کې ترغیب ور کوي انفاک ته په مثال سره چې مال ولګوي او مثال ور کوي چې مال لګولو اجر دومره ده لکه یو دانه چې پزمه کې زرغونه شي دا یو دانې نه ووږي جوړی شي په یو ټانټه کې یو دانې نه یو ټانټه جوړیږي کنه اغه او به یو ټانټه کې دا تا. تا و وکې وي یو و کې کسل داې وي یعنی د یوی دا نه اوسه داې جوړ شيلهوي یو ځ ایفله لی شو دغهرنګلهستا د یوی روپ ب وسه جوړې کما بلکې د اوسهونه ب هم زیاته کمم در تهمال و لګوه د یو قسم مثال سره ترغی ورکو مال لګ. ا مال لګولو ل مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال کسان چې مال خرج کوي په لار د الله کې دغه مخکې مثال چې مو یو غو مثال مخکې بیانایي آیت نمبر 202 23 پیتنه د مال د بربادی دو اسباب بیانایي چې مال بربادی کې استعمال ولګي خرج کې د الله په لار کې دغه ثواب څنګه بربادیږي د اجرې څنګه بر با عمل څنګه بر باږې دهغې مثال مینی دسی بر کې چې ین یونفی کوونه لو همفی سې لا لا یونه انکو من نه والله زن تا مال وولګورو دله پهلار کې خررج د کوو د که د مال پسې ته با نه وونه کې چې ما خو دومره خیرتونونه کړي ما خو دومر خلکو سره مرستی کړي بعد نه وکې ستایه اوې د خپل ځان چېزه د خړیرر صخی مه او زه ډیر نه ېمه نو چې داس بعد دی وکړه خپلغ عمل د لاړو بربات کو تا په په پیسې لګولي او لکونو پیسې د لالاړی بر باې شوي مثاله بهیان د مال د برباېدو چې مال وولې عمل عمل شوک نه مال لګولی عمل دی د عمل د سنګه بر چې بعد نه دی وکه لویدي وکه یو او دو ووج د بې رددی دي چې بې ردې دي د کن سرمال چې غریب وولوي ماه لګ یو غریب بیا ب تقيمه بې ردې موتهوي چر کاې وادهوا خوړنی وي غریب غریب به کېږي او دا واغ نوته لګیا معم رکې او بعض خلکې که نه ل په ی مانې پیسې و کو ی بلخوای تووازه کړي ببد د ببد د نو الله و که دا بد ردي د مال لګ او ټم کې وویللی اوس بعد نه د وکړه تا خومال وولګ خواواجرې نه شته عمل د براد دی مثال الله ورکړو آیت نمبر دو چلور شپته کې آیتون لوسر ګوره خپانې وسر اړو یا آیتون نه ګوره آیت نمبر 244 چلور شپته کې بیا بل مثال بیانې د مال د بربادی دو چې ګور د مال د ست مال لګول د عمل د دسي बर्बाद شي لکه پیوتی غوانی چې لکه پیوتی غوانی چې خاور پرتې ګرد پروت یي وغاټه تیګه دا ګرد پروت د خاور پر پرتہ دا او پغتګه معنی تیز باران وشي تیز باران غاتګه بسنګ پاک شي بلکل د شي شي ونه متیګه پاک شي کنه يو... شي هغه معنی یو یو زره غونې ګرد پات شي پاتب نه شي کنه نو الله وې ست دا عمل بدسي با بربادت شي دغه څنګه چې غاتګه تيغا... دسي بده عمل نامه پاک شي دغه څنګه چې پاک شي د ګرد نه ان عمل نامه کې بس زره قدره اجر ملاتار وځول کېما زره قدره اجر بم ثواب تن نه شي قز بعدنه د وکړو باید رد دی ویلې په مال ووخ کی نو دایره مال بربادي دو مثال موږ تاسو بیان کو چې مال د عمل چې عمل لامه کې د غمال چې تاول غولو د دسي صفه شي دسي ستر شي ت نګه چې په اتیګې ګ پروې غ هتیئ ګر پروې وغې منه ختیز بارانو شي غګ ونه د چې شي غونې پاک شي یو زراه غې ګرد به پهغګه پاتې نه پا پا شي موغګه لاوی کممال دی ولګو بده نه د وکر چې ما خو دسې مال و او بد ردې د پهېویللی غریبله یا پهه شااه مخامخه بد ردې د پکویل نوله ستا عملام نه به دا, دا عمل بې د اجر پاک شي دغږ نه ګته دا یو مثال بیان کو په آیت نمبر 215 په ته کې مثال د صحیح خیرات بیانې د صحیح صدقه د صحی مال لګول مثال بیانې چې د صحیح مال لګول مثال د څه ده چې یو غټ باغ ده چې په یو جګ زیګوانې جو جوړ ده هغه باغ نو په غټه قوندې باندې غره باندې نو الله وی د غباغ دا جګ زیمانه باغ دا کتیز باران پیونې شي نو پره خو پیورې که نه په ججز کې اوو خرک کې اوسکوو خوګیانو کې کوم باغ به نو هغه باغ په نسبت د خار هغه باغ بخي که نه قل ته او بډیرلوته میلاږي باران هم پ لیرر کېږي کران پشي پرخ خو پ کېږي با او, او خار کې خو کله کله وچکالی بارانو نه او کران و نه نو مځ نووب خو نووي دغه میالی کو نهیان نه بیاغ کوې د جزه کې کوم باغ چې دی د غ میوه ډیره وي هغه باغ ډیر آباد وي دغه باغ فدي ډیرری ووي نو دغه ررنې اللهوي ک تامال وولګوو او په او د الله زیاد د پااره دی او بدې ردېور پس و سره یوځای نه کړی بعد نه دور سر یوای نه کړهله نیت کې بل کوم مقصد نو نو د تاه به داسې د دې میوا میلا شي د څنګه دغ باغ میوي کوم باغ چې په ج زی باند او بلکستا عملامه کې به دغه میوه زیاتي به دا اجر بتا الله زیاتې په دنیا کې مونږه الله د غیث هغه درکې سمارات او پاکهت کې مالا د غیث سمارات درکې آیت نمبر 255 په تنبیا بل مثال بیانې د غلط خیرات یو مثال خو به ارجو د تکی کنه دوه مثال بیانې د غلط خیرات چې د غلط خیرات مثال د سړي دویم چې یو سړی ده زور سړی ده بوډا ده بچی واړ دي یا نشته د په دې ټول مرکزه په ځوانین اوه تر بلاتو یو باغ ځان ل آباد کړي ته یو باغ مالک ته دی د ټوله سرمایه دغه یو باغ دی نو او بدام دی بچی واړې دی یا بچی نشتره یا واړې دی او دغه باغ چې نه د چ کوم ټول مرکزه ټوله سرمایه دغه باغ دی یو دم په دې باغ باندې ورولګي ټوله باغ ختم شي دغه سړې خشوک تباشو تباشو کنه نو علاوه یم دغه رنگي به مال لګولې شپیته ته کاله او یا کاله به خیراتونه کړي ډېرش کاله څلويخ کاله لاسو کاله پنځه کاله به خیراتونه کړي صدقي به ورکړي خوګه غلطه طریقه مانه کړي وو په غلط نیت دی کړي مال دی لګولې وو نو تاسو مثال دغه ستل کده دغه سړی تبہ قیامت پر ورځ باندې به تاسو سره بیا د مال لګو چانس هم ني دوباره د ژوند چانس هم د سره ني او امان الله باندې پوره شي اخرت باندې ټول تبو شي ځکه اجر منه نه کنا اگر سماره چې تاکو د باغ نغختله اگر پغلات نیت ه پغلات پغلات ته لکه ما ده خیرات کول سره ده ځان لغه باغ ته کوم په اخرت د پاره جوړ کړي او غټول دی बर्बाद کړو نو دا لمه تاسو دې لپاره کچی مونږه مال لغه ول ترغیب راکې خو په خطرې کماندی په نیت باندې چې ګوره مال خو لغه وا خو چې زبدان وسونه کې بد ردی وسره ونه وی یا په بالکل مقصد باندې دا مثالو آیت نمبر 208 پښ پته کې آيات نمبر 12 وا وش پیتنه ورستا شپک خبري شروع کی دا غو خلاصه ډېر مهم ده مهم ده ښوک چې لیکل کوي خلاصه لیکي دا سره ان دا الله دا صحیح لم تناسته او لګره صحیح په قران باندې په صحیح مانو ځان پوېوي ښوک چې لیکل کوي او انس نهسته واخځه کوي صرف ثواب غټي خبر او صحیح غټ غټ خبر خو زين ته کینی کو قران خو بيزدنه کی کنه بکدا درس خلاصي نو کبل درس کې توفيق تو دا دا او تميلا وشو کېناستو زه خپخه اری کبل کل شروع کې خواري وکنه زه سيده او کبل زل توفيق او تميلا نه شو د درس د ویلو د زکاو نو بیا په ټولونه مې څه پروت به بیا وایي چې کښ کې هغه ول زل ماسره چانسو موقه وا کښ کې ملګر کړه او قومز د کړه او موږ چې ویو چې د کل مو پرېګ د کل قوی کوي او لورز باندې باز خره کوي راوي ته تیز لګي د شو کو دا ماسج لټول ناسته دا د دان ټول دغه کم اول کې کچلیکل شروع کړ اول ورځ باندې یو پانو لیکا نیم پانو لیکا خواري وکا دویم ورځ باندې یو پانو پورا کا په دریم ورځ باندې یو نیم پانو کا څلورم ورځ باندې دو پانیکا د چې په دلاسه بری عادت چې مخ خپل اندغه سيادت شي استاد ویلاړ نه ده چې استاد و دېل چې ټکه بیا چې موږ ټکې لري بیا مخ لاړ دي موږ استاد نه ویلاړ شوه منګ استاد بز ته کړیوم د غسیمه خو تاسو کې بز ته کړی مانی همدغه مخامق به چاته غوښه شوی و ما خو د انلاین کو وړ کسان و یو یره نشته ډیر کسان لیکل <سؤال> را لګیلې مې دي ځانې غلې کړې رې منګ زه خپل ګټ تاوان منګ خپل کار وکړ یار څوک منګ راخو نه شراک یو نه چا چې ورکو کلي کلي وکړ خپل ګټه کلي کلي ونکړ خپل تاوان دي منګ یې نو هر کار په خوارې سره کې خوارې نه کوي ويره تړي تیز وي او موږ ځکه خوارې وکړل خو نه کړې شو خوارې وکړه ځکه خوارې نه کوي یو یو ریس د تکلیف تیر کو او نور د پری خو چې پری د خپل حل نه دي حل خو چې ته وروس پورس باندې ځان کې بهتري راولي کزه یو واقعي شروع یو خبره شروع کوم غا ته کله اغه پریدا بل شروع کما سره یو ځای لړشه تا نه بډې خبره نیمونې مکه پاتې شي دا به اول ورځ کې دسی وشي دویم ورځ کې هم دسی وشي دریم ورځ کې میاشتې ریګي بیا به دا نه و خبره نه پاتې کیږي یو اره خبره به زمادي کې هر خبره به نوټ کې به وت په دې پوجې حکومت ریکمان خبره نوټ کما بیا او پلان لاندو کې بو غټ غټ خبره لګي به لیکو مونکي کل چې دا پریکټس ته دا لیکي بار بار ته چوي لیکلی کلي دا اول تو سپارې چي تاسو تاسو پریکټس به وشي بیا به عادت شي نو بیا کوم خبره کوم غو مګلي کوي نو ډېر کټه به تبلاو شي خام دا خلاصا د چوک لیکي دا فسې مانو من قران ز د کوي چوک چن لیکي خبره یو بل شه ده دمال خلک لیکل راول غلکه امين صاحب قران نه لیکل راغماله د ډاکټر صاحب بازمانه قران نه لیکل راغماله هم د نور قران نه لیکل راغه نو د کشران لیکل راغه خوده مشران نو, خو خو نو, خو نو کل رانغه امي سه خپل کل کل روانه لګل چې دا زماري کل ني يا خو کل نکي کې دي شي او يا خو کل کوي روانه لګل دا رنګ ډاکټر سه خپل کل رانغه نو يا خو خپل کل نکي او کل کوي روانه لګل نو کل نکي نو غوډم نکلو کې دا نه چې زال کل بسرب کشران کوي مشران ټول قران ز د کوي ټول قران فرض دي ګورو مانه فرض د پکټو نه پټولو فرض ده ټولو به کل کوي خدانا چې زه خمه کل کینو پلار به خوشالي پدی من زول به ګوري چې ولا زه خمه خده امدا کل کوي به هرحال به ودی دا سب بل رزمانه خالی رزمانه چې در شروع کوه افتور اې کې د طریقې سیستم خیمه ان شاء نورم هې کل به پرګد نه نو شپک خبری شروع کوي آیت نمبر دو سوا وش پیتنا ورستا یو خبر آیت نمبر دو سوا وش پیتا که ترغیب ورکه انفاق لا چهواللزین آمنو انفکو من تویی باتی ما که سبتم خرچ که مال دا آغه چې چه تا در کرده ده قو پاک مال خرچ که حرام مال نا حرام مال نه پاک مال خرچ که او په خپل لاس وګټه وکاو غه خرج کړه له پلاره کې دویمه خبره آیت عمر 200 اټش پېته کې کئي چې د بو چې د بو خل وسوسه شیطان اچي اش شیطان یعدکوم الفقر شیطان تاسو د فقر نه ډاری چې مال ملګوا و وې سا جمع یې پکار به دې سبا کور کې به د غم راشي په کور کې به د مرزي راشي به په کار شي ګور یا ته مال انسان د غمه نشي بچ کوله مال انسان د مصیبت نه نشي بچ کوله که وسړه په دې خلک چې زب زبان سر معلوم جمع کما سبا د مصیبت نه بچ مصیبت نه نشي بچ کول ډېر خلک موږ دې دي ډېر مالدار دي طبيعې هماري نه دی لګولې خوشبيا کله بوډان شوي دي اي عمرس که شوي نو بیا هغه آ... مال, مال بچ کړي نه دي نو بوخل وسوسه اچي اش شیطان یعیدکم الفقر ده دویمه خبره دریمه خبره ایت نمبر دو کې بیانې چې دینمانه مال چې دینمانه مال لګاول عقلمندی ده مال لګاول عقلمندی ده دا الله پلار کی دا عقلمند خلکو کار ده په ظاهر مانه خو دا غټ نخ کاری زکاتانه مال تي خو په باتن کې اصل کې دې کې دې غټی دی الله وی دریمه خبره تلوغه خبره کوي په ایت نمبر 200 دوا ویکه تسلی ور کوي قران والا وتا بیاں والا وتا لکم لک ز بیان کوم تسنی ور کی چ پتہ مان دی ہدایت ور کول نشتا ہدایت زمال اس کی دلاوی ستا پر تامن لازم صرف بیان کول دی تا بیان وکړو غاړه د خلاص کړه خپل وکړه نور کڅو کې منی کنه منی زه پوي شوا غوي پوي ش کزه ته ہدایت ور کوم کنه ور کوم زه پوي شوا غوي پوي ش کې صرف او صرف بیان کول دی هک مطلب بیان ول خپله غړه خلاص سوول دي حدایت بیا زما زمال آس کې دی تو ه د بیان کور ته کچو منلو خپه ګټ د کوئ نهو خپل نقصان دی ساارت د بیان کو د پیغمبر سنت د بیان کړه اسبات د سرت دی وکړو نو کچو منله نوام خپله ګټی ده کچو او خپل توانانې دی دارنګه جهاد د ته بیان کو د جهات په امرو د پوه کړړه نو منلو جیاد نوام خپله ګټه ده ک چا بیا هم ووي چې نامړه دا خو دماغ خابولدي خود کوشي کول دي او د زمانه خو جهاد نشته ده غتوال ز وکلمخ خو ترونه خو اوخنه کیږي دا چا بیام جهاد نه کارو وکاو او رل کې شوق د جهاد و نو الله وی ز پوه شاو ر پوه شاو ستالاس کې هدا هدايت نشته هدايت الله وی زمالاس کې ده ستالاس کې صرف بیان کول دي متسلي ورکي بیان والو ته چې دا بیان وکړو بس خپل غړ خلاص کړ خپل غړ ډیوټي دي پوره کړه عظیموري دي نور ز پوه شاو خلک پوه شاو چاله چاله توفيق کوم چاله به نه نو آیت نمبر دو 233 یا کی څلورمه خبره کوي د هغه شپګو خبرونه چې مصارف بیانې د خیرات چې کوم ځای کې به خیرات لګې الله خو یې کا چې مال ولګو خیرات وکا صدقه ورک کوم ځای کې به لګې په چا به لګې نو غ خلق بیانې چې په دغه دغه خلق باندې مال ولګو مې به ان شاء الله په دغه ځای کې وضاحت کوم څه خبره شوې پینځه هغه شپګو خبره خبر کوي آیت نمبر 235 کې چې کمال ونلګي نو سود خور بده نه جوړ شي ځکه څوک چې مال نه لګي بخيلي کوي او صرف جمع کول کوي چرته جمع وکما او او به ساتما خو بده کېم په کار شي سر مال جمع کوي لګي نه نو الله دې نه په اخر کې سود خور جوړيږي یا ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان نو د تبعید سود احکام شروع کې چې دغ سرړی چې مال دکهه مال, سه مال سر می نه زیاتي چې مال زیاتی کږ مینی او سره زیاتېږ نو چې مال می او سره زیاته شون دی بیا چاله کرزم نه و کوي چا سره مرتن کوي بیا بیا چې مال در کوم د ده خوزه پیسې ګټه وي چې تا تا د کوم زه ګټه وکم ماله ګټه را کوې د کوم ګټه گٹ... نه را کوې بیا نه در کوم ی دومره انسان طوب د انسان نه ختم شي چې بیا چا سره خیګه نه شي کولی ک بیا چاله پیسې و نو پهسود ورکي تکلیب تکلیپ ورکی یعنی هغه ما تقریبا زیات ای نو علوی چې مال نه لګی نو اخیره انجام ورې دا روزی چې سود خور بشی نو بیا دا سود بیان شروع کې شروع کې تر آیت نمبر 200 اته یا پورې اوایت نمبر 200 یو اته کې بیا ا توقیف ورکی او خرووی آیت نمبر 200 دو اته کې بیا څکې ا اتمام کوي د مضمون یی دا مضمون چې کوم ده انفاک دې دا کامل ای چې ته مال ولګه وکنه نو مالګه وله کې قرضم یو مال مالګه مال ول دي چا نو قرض دی وير کړو نو زه خدای یو نیکی خدا حسنه قرض دی وير کړو <تصفح> سود مکوا قرض وير کا یو نیکی ده که مافت کو دا, دا خو بیا صدقه شو که مافت نکون زه نیکی خو شو حسنه نو دا قرض په کومه طریقه وير کونهغه چو ویلیکا غواهان په مکرر کاټونه طریقې بیانې آیت نمبر دری دریاتیا کې بیا د غاڼې بیان شروع کوي یو شاته غاڼه کوي دا غي بیان کې چې کوم شراتونه ته یو شی غاڼه کولې شي آیت نمبر 200 دریاتیا معنی د صورت مضمون خلاصي او آیت نمبر 200 چلور اتیا نه بیا دوباره هغه چلور مقاصد چې د صورت مقاصد چلور هغه معنی رانا شروع کی اول آیت نمبر 200 چلور اتیا کې اسبات کوي توحید.. توهید آیت نمبر دو پ کې اسبات کوي د رسالت آیت نمبر دو پ کې اسبات د رسالت هم کوي آیت نمبر دو پیا کې سمیناوه اطانه کې جهاد او انفااق لم اشاره کوي ترغی بور کوي او بیا آیت نمبر دوه شپغاتیا کې اخری آیت کې او دوواده کامیله دوواده چې یا لممې ا اسانه کې دا پدیمن عمل کول موږ باندې سخت م او یا لکه موږ په خطاون کې موږ ته معافيو کوي یو کامل دعا په اخر کې بیان کې دا صورت خلاص کېدل ټول د دې برق خلاصه خلاصو تفصیلی خلاصه ویل شو نو په دې آیت کې آیت نمبر 245 کې وس ترغیب ور قیمه لګول تا یا ايو الزینا امنو او کسانو چې ایمان راوړ په توحید باندې توحید م ور دو ایمان پیراوړو رسالت م ور دو جیاد وواوردو او منه د جهاد مسله نو دغه درې مضمونوندي اول نوس دا چلوه مضمونونه وومه که نه یا والله نامنو او کسانو چې ما هم را وړی مال خررج کوي دغ نه ض قنا و کوم چې کړړی منږ تاسوته دو خبره وکړ یو چې ټولمال مرهګوه میمه د مال لولګ چې ما در کړی دی یننی الله ټول مال در نه وړم لغ وول له س برخ لګوه پنزمه پلنیات لوګوره اخلاص لوګوره ولګا ولوی ټول درنه غړمه خو مال ولګوام یو یسام مقرر کا غ ولګاو په دین مانده یو دا خبر کی دویمه خبر کی چې رزق ناکه مادر درکړی تاسو ته الله ولې تاسو چې کوم مال لیدا ستانه دي دا ما درکړی ته دا کله کله اوسړې اوسړې دا, دا. وې چې دا, دا خو ما خوري کړی دا توله مر سبا کولې ویری ډاکټر شويمه سبا کولې ویل جنرال شويمه یا مې توله مر خالي کړي کاروبار مې کړي مزدوري مې کړي دا او دې ځلې میزان را رسول دي دا انسان په شو هغه کې له ښه پروت دي کله کله انسان پول مر خالي کی خمالدار نشي توله مر خالي مزدوري کی خمالدار نشي ده الله چاله چوغړې مال ویر کی الله يفسط الرزق لمن يشاء الله پر اخير ز چاله والله یکبز و یبسط الله پر اختیار ولي او تنګي را ولي تنګي پر اختیار خدا الله اس کې انسان است لاس کې نه ده چې ته یې دا خو مخ خاري کړي د مزدوري می کړي دا کله کله سړی خاري مزدوري هرڅو کې خمال وتونه رسېږي لاس یا لاس لا راشي خو تی لاړ شي بیرته نو الله وي دا مال ما در کړي اصل مالک زېما زه ته بیا مشه دا مال ولګو لکه په دنیا کې کټاله سړی مال ډیر کړي دا 100000 روپۍ والو او دا لاړ شو ولګو پلان کې غریبنن اوماندي او تلاړ پیسې جیب لوا او هغه مالک در خبر شي چیرې د پلان کې خو ما پیسې ور چې دا غریمانو ما تقسیم کړه خودی تقسیم نکړه جب کې واچوله هغه تعالی بیا پال در کئ خو د ختم شو کنه بیا وي زمونه دا دوکاباز د ګنکپ دی غل بیا مال نظر کئ نو دا غواره کې کته او کچیر دا غمال <سؤال> ولګی خپې اماندارې منه غيول کرپې ټوله یوه به روپې حساب راوړی مالک لا چې پلان کلمې دوم نه وير کړي پلان کلمې دوم نه وير کړي خوشاله شي بیا او بل ځل دوه کې جداوله غوا بل ځل مانه بده 100 کويټ بار ور مانه کوي بل ځل مانه بده 1000 مثال دي دغه رنگي مال درکړي دي چې دا مال دی ولګو الله به خوشاله شي بل به ډیر مال درکړي بیا چې دا غینې مار ولګول نو بل ورځ به لا غینم ډیر مال درکړي مال به دو چنکیږي دو چنکیږي به خیر او برکت ورته په کې الله اچي چې دا غه بندرې چې دا د مال ور کومه د لګئی غریبانانو باندې برخه وباسي د غریبانانو او د الله په دین باندې نو انفقو خرچ کایمې ما د هغه مال نه خودي کې به د انشته چې غریب به مال نه لګی مالدار به مال یا مولا به مال نه لګی عامیان به تشمال لګی زمونږ ته مناسب چې د هغه مال نه لګی صدقه نکې ما سفر په جون کړي د ورځې پلان کې مناسب خیرات کړي یا پلان کې مناسب صدقه کړي او پیر چې پیر هغه نه کړي مولاب سرکانه ویر کوي او پیرسیب چې دغه مو نه کوي پیر صب و چې زه خو رسیدلی یم زمونڅ کومه زه کامل کړړ یم شو نو پیران په دغه شوبه کې په پرات کوي او مولیان چې د غ سر کوو خیر هغ و چې سر د کاماله را وړه مولا په خم الدارې و سر د کمالله را کاه سر سایهمالله او د اختلغهماله را کاه پوه شو مالداره سړمان کو ملای او کارسوږه غمه نه ور صدقه خیرات نه کیغه غریب کومولا غریب دی ورکه د غریبۍ د وجنې ورکه د مولۍ د وجنې مورکوا کومولا غریب نه دی بل غریب نو بل غریب دی ورکه خان نو الله وي پدې ځکه چې حدا خبر مکولا چې په مالګه وله کې غریب او مالدار نشته ری حدیث راضی وی چې یو روپۍ یو لک یو لک نشکاستور کړي ره صحابه حیران شو چې رسول الله داسنګه چلن چې یو روپۍ یو لک لشکاستور کړي یو لک لشکاستور کړي پیغمبر اسلام وو ته یو سړی غریب ده. دو دی هغه سره 2 روپۍ دی هغه پرې 2 روپۍ کې نصف و لګو نیم مالو لګو یو روپۍ و لګو او بل سړی د هغه سره 3 لک روپۍ دی او هغه پرې 3 لک کې لاسمو برخوړو یعنی یو لک روپۍ و لګو له دا غيور په ولا خشو کند نیم مال لګول د سندا دووي نو د خپل غا نیم غا دورو په شي د د سرهوي هغه په ميز نیمي کړي يوي د لا پلار کې ولا لګول يو کور تراوړو خرڅ مارشه ور مانه وکړه او اغه بل او چا سره لس لګوي نو اغه يو لخرچ او د نوري چي کور تراوړي يا نور کورونه په وکړه مدا یو روپي والا که شو اندي کې غریب لم الله ترغيب ورکيده مال لګولو ته غریب نو تخت شخل واز واز, واز مکو ته مال لګوا چې د تاسو په مزدورې کې تاسو په کار کې مل خير او برکت وای شي حضرت عمر رزلان هوي کې سړې پوش په خبره باندې زمو په کار کې تاوان دي یا زمو کار کې تنګيره غري ده په مال کې نو غدي الله سره لین دین شروع کې الله کاروبار شروع کی څه مطلب یعنی مال لګول دی الله بر ته برکت وای نو یا ای ممنانو منو مومنان انفقو خرج کی مما دا غمال رزق <تصفيق> نا کوم چې درکړې موږ تاسو ته من قبل استخویفه اخروی من قبل مخکد دینه آیاتیا چرا بش یومن یورز لا بیان فيه چې نبوی لندین فيه باغی کی لندین منی بیا به مال نشي لګولی چ ببدلاړی بیا به غواړی چې مالول کې خو غړ مال به نشي لګولی به دنیا توانی کې اوک باخری پخر جانې من ور حسرت نه حت خوري او سالی کوی دنیا توانی کې اوک په پخر جانې من ور حسرت حت خوري وایه چې په دنیا توانی دنیا کې الله توان درکړې ده چوک باخري چې اخرت ځان په واخلې اخرت لزان ل سرمایا ویسي به خرچ جانې من ورنه حسرت خوري مال ولګوا جانې منا زړګیا کو دې نه لګو بیا به حسرت کې افسوس بکې قیامت پر ورځ منه چې کښ مال لګو لوي ولا لا, لا بيع فن في چې نبوي لندن پاګي کې ولا خلتنا او نبوي دوستي د دوستي خوبوي قران کې دې زونه کراغې ده چې مؤمنان بناستي او یوبل صاحب مرکی کوي ا شب شپه لګی په جنت کې پسوره زخروف کی مرضی آیت تنبر و وش په ته کې چې د متکیانو خپل منس کی دوستی وی اود الله وی چې دوستی نشته اصل کې دوستی د مشرکانو نشته خا د کفارو دوستی خپل منس کې نه ای هغه به یوبل باندې لعنتونه بوي یوبل له کنزلی کوي شستا د وجنه تباشم بل بوستا د وجنه غرق شو په یوبل باندې بلانتون او کنزل به یو بلکي او د مؤمنانو ب خپل منځ کې دوستي د دنیا کسب کوي چې دنیا کې دغه تکلیفونه او مصیبتونه او د څه واغسه د دنیا کسب کوي پوه ځان وو ته یاد نو ولا خلتنا او نه به وي د مشرکانو ولا شفاعت او نه به وي شفارش سفارش په شفارش اصل کې شفاعت قهرتي نه مراد ده شفاعت دوه قسمه شفا شفارش ده یو سفارش اذنی او یو سفارش قهري انی سفارش چې الله اجازه و کې او چالله چې سفارش شروع وکه سفارش کول شي هغې خپل شرایید دي یو شا دا چې قیمت ووا ک شي نو بیا به شفارش کېږ سفارش کېږي د قیمت نه مخکې دغه سفارش نهشتهه یو شر د قیمت وکوو ده د قیمتدل دي یو دویم د شفاارتته شفا انی دو شر چې دغا شفا کوبره چې پیغمره اسلام سفارش کله وکې او دا غنه بعد بندم نور خلق وتعالى اجازه تور کی سفارش کاو چې پیغمبر اسلام تر تاسو سفارش نه کړي نوبل تاسو سفارش نشي کوله دعا دریم شرط اداره چې دا تاسو کی سفارش کی دا نیک سړی عالم ولي چې دا په خپل جنتی شي اوله چې د منه خپل جنته ثابت شي دا جنتی دي یعنی په خپل کتاب کې کامیابی نو ته الله بیا وي چې ته سفارش وکه دعا او دریم چې ده دری شو لورم چ چې الله ته اجازه وکي الله ته و چې د سپاررش شوه د الله اجازت د بغیر نه شي کولی او چارم چې دغ چا سفارش به کوي چې د پیژنی چې د پی ژنی نه دغ چا سفارش به نه یعنی مثال خبره احمد دغه الله و ته سپار شوکه د احمد بهغه چا سفارش کوي چې پیژنی چې پیژنی نهغ سپار نه شي کولی او دغه چا سفارش به چې هغه مسلمانی ایمان کی کامیاب شوی د مشرک سړی سپارش نشته نه ولا او قحر شفاعت او نه به شفاعت سپارش قهری شفاعت قهری د مشرکانو عقیده دادا چې موږ ارڅ کوو بابا به من خلاصي الله بلا علاب برګردنه مولا بس موږ بابا خلاصي بس د الله نه نه لوی نه مال نه څوک زما نه څوک څوک نشي خلاصو ولې ول کافرون هم ظالمون او کافرانو چې دی کافران زالمان دي مال ورغه وا کافرانو خپل دفاع او کا جهاد وکا کافرانو خپل دفاعونه کې نو کافرانو ډیر زالمان دي ظلم درسبیا کوي یا اولذینا امنو او مومنان انفقو خرج کای مما دا مال نه رزق نا کوم چې درکړې موږ تاسو ته مین قبل ان مخکد دینه چې یا تی راشي اواز خراب دي وسم خراب دي یا ای او الزینا منو او مومنان انفقو خرج کی مما دا غمال رزق نا کوم چې درکړې موږ تاسو ته من قبل مخکد دین ان یات یا چراب شي یوم یورز لا بیع فيه چې نبوی لندن پاږي کی ولا خلت او نبوی دوستی د مشرکانو ولا شفاعه او نبوی شفاعه قهری په زور باندې سفارش بنې چې جو د الله نه څو په زور خلاص کی والکافرون هم ظالمون او کافران چې دی هندوې ظالمان دی